Hoofstuk 160 Kindelike, vrolike speelikies van Jacob met die kynkie, Joosefse berisping en Jacobse uitstekene antwoord, se droom en haar prachtige getuienis van die meester. In die oogend, te uur voor sons opgang, was in die huis van Joosef elkien soos gewoonlik al druk bezig en selfs die kynkie het baie opgeruimd in die wiegelee en het vreegtevolle kindergeleide, asof halfsingend, dat hoor. Jacob het op sy manier met die kyntje gespeel, en met sy hand allerlei bewegings voor die meester op die van die oneindigheid gedoen, en daarbij gesing en gevluid. Miriam het echter nog in die bed gelee en gesluimer, daarom het Joose wat in sy ochendgebed versonke was, Jacob het bykie verweid, dat hy soveel lawaai gemaakt het, sonder om acht te slaan op die gebed, en op die moeder wat nog geslaap het. Maar Jacob het homself ronskuldig en gesê, Lieve Vader, kyk, die meester van hemel en aarde het in welbaar daarin, dat ek my so met hom bezig hou. Ons moet toch altyd doen wat vir die meester welgevallig is. En kyk, dit geval die meester wat ek doen, hoe kan dit u dan nie aanstaan nie? Sy moeder sou sekerlik nie so goed gesluimer het, as ons albei, die kynkie en ek, nie soveel lawaai gemaakt het nie. Ek vraag u, liewe vader, om my daarvoor te verontskuldig, en my geen verwaai meer te maak nie, as ek, as ek by wat ek moet doen soms iets wat uitgelate vir u voorkom, maar toch daar by die meester welgevallig is. Jozef antwoord, Ja, ja, dit is alles goed en wel, Ek sien dit immers graag, dat jy so goed weet om met die kynkie om te gaan. Jy moet echter voortaan nie meer so lawaai maak, as jy sien dat daar nog iemand slaap, en iemand anders in die gebed tot Elohim versonke is nie. Jakob het Joosef vir die vermaning gedank, maar het toe die volgende vraag gestel. As jy so tot Elohim bid, soos jy nou gebid het, tot welke Elohim bid jy dan eindlik? Nou wat ek nou van hierdie kynkie weet, kan daar onmoontlik ooit een groter en waarachtiger Elohim bestaan, soos hierdie kyntje, dit volgens die duidelike getuienisse uit die hemel is. As dit nou, volgens die profete, en volgens die baie getuienisse van wonderwerke die geval is, en waar daar in die profete staan, in Jesaja 63 vers 1, Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met rooi mantels uit Bosra, Hy daar, prachtig in sy gewaad wat achter oor buig in die volheid van sy kracht, dit is ek wat in gerechtigheid spreek, wat machtig is om te verlos. Vader, hy die woorde het die kynkie gister op homself van toepassing gemaak. Wie is hy dan? Want geen mens kan so iets van homself sê nie, en daar is maar een Elohim. Wie is daar alwe die kynkie wat sê, dit is ek wat in gerechtigheid spreek, en die meester is wat help. Nou was Jozef verbaas en sê, Voorwaar, my sien Jakob, jy het gelijk, jy is by die weeg beter daaraan toe, as ek hier in my gebed soekie. By hierdie woorde het Idoekia, mooi soos die ochend rooi, vervol van die grootste verrukking, uit haar slaapkamer gekom, en voor die weeg neergeval, en die kynkie aan bid. En toe sy een half so gebid het, het sy opgestaan en gesê, Ja, ja, jy alleen is die een en buiten jou is daar niemand meer nie. Ek het vannacht in, in een droom en son aan die jimmel gesien en die was leeg en het weinig ligge geë. Vervolgens het ek op die aarde hierdie kind gesien, straal en soos duisend sonne, en van hom het een machtige straal na hierdie leeson gegaan en dit deur en deur verlig. In die straal het ek die engele wat hier was, op en neer sien zweef, hulle getal was eindeloos, maar hulle gezichte was onophoudelik op die keinkie gerig. Ach, wat een glansreikheid was dit! Hierdie verhaal het Joosef heeltemaal uit sy gebedsoekie laat kom, en hy het nou ook die keinkie as alles beskou, en het dikwels by die wieg gebidt.